Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die Ferien in Kirin hatten mit einem faulen Tag am Strand begonnen. Die fünf Freunde waren durchgeschwitzt und voller Sand. In bester Laune machten sie sich auf den Weg zurück ins Felsenhaus. Sie freuten sich auf ein ausgiebiges Abendessen. – Mutter, wir sind da! – Und wir haben Hunger! – Komisch, keiner zu Hause. Aber die Haustür war nicht abgeschlossen. – Vielleicht ist Tante Fanny oben. Äh, Tante Fanny, bist du da? – Ich sehe mal in der Küche nach. – Okay. – Hey, Leute, kommt mal her! – Wie sieht's denn hier aus? – Topf auf dem Boden. Und da, äh, ist das etwa Blut? Mhm. Sieht fast so aus... Aha. Was kann denn hier bloß passiert sein? Hey, hier liegt ein Zettel. Steht denn drauf? Wartet mal. Ähm, George, dein Vater hat sich schlimm in die Hand geschnitten. Wir fahren zum Krankenhaus. Weiß nicht, wann wir zurück sind. Lasse euch Geld da, damit ihr euch etwas zu essen kaufen könnt, Hä? Mutter. Armer Onkel. Ich oh, ja. ja, wenigstens sind sie nicht entführt worden oder so. Hoffentlich ist es nicht so schlimm. Ach... Im Krankenhaus werden die ihm schnell helfen können. Die kennen ihn ja schon gut genug. Dauernd hat er Schnitte oder Verbrennung oder sonst was von seinen Experimenten. Ja, stimmt. Eigentlich müsste er langsam Mengenrabatt auf seine ganzen Verbände kriegen. Tja, und was gibt's jetzt zum Abendessen? – Ich habe eine Idee. – Na, so eine Überraschung. Ja. Also, in der Zeitung stand, dass in Twin Oaks ein neues Restaurant eröffnet hat. Und zwar ein chinesisches. Ich glaube, es hieß Lotus Garten oder so. Mm, – Ich liebe chinesisches Essen. – Ich auch. – Also, wollen wir es ausprobieren? – Nix wie hin. Ja. Ja. Mit den Fahrrädern fuhren die Kinder in den Nachbarort. Das Restaurant Lotus Garden lag am Ortsrand. Als die Kinder die Tür öffneten, erklang das Geräusch eines Windspiels. Guten Abend. Guten Abend. Möchtet ihr einen Tisch? Ja, bitte, einen Tisch für vier. Mhm, gern. Darf ich meinen Hund mit reinnehmen? Ähm, das ist eigentlich nicht erlaubt. Na, na schön, wenn er sich unter den Tisch legt und dort bleibt. Man wird keinen Mucks von ihm hören, nicht, Timmy? Schon gut. So, hier entlang, bitte. Danke. Das ist euer Tisch. Mhm. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Meiling ist mein Name. Meiling. Bist du nicht etwas zu jung, um hier zu arbeiten? Wie bitte? Naja, du kannst ja nicht viel älter sein als wir. <lacht> ich arbeite natürlich auch nicht als richtige Vollzeitkraft. Ach, ich helfe nur aus. Mhm. Das Restaurant gehört meinen Eltern. Na, dann kennst du dich ja in der Küche besonders gut aus, nicht? Mhm. Was kannst du uns denn empfehlen? Ähm, also, ich würde euch die Ente mit scharfem Gemüse empfehlen. Mhm. Die ist heute wirklich besonders gut. Und der Fisch ist auch ganz frisch reingekommen. Auf kantonesische Art zubereitet, ist er echt köstlich. Ich mhm. habe selbst schon eine Portion gehabt. Kommt ihr aus Kanton? Meine Eltern, ja. Ich bin hier in England geboren. Mhm. Und bis vor kurzem haben wir in einem Dorf im Norden gelebt. Ja, und jetzt sind wir hierher gezogen, weil das Klima besser ist. Ja. Dann äh, kennst du hier aber wahrscheinlich noch nicht viele Leute, oder? Nein, noch nicht. Wenn ich nach den Ferien in die Schule gehe, werde ich hoffentlich ein paar Mitschüler kennenlernen. wirst du. Und was machst du in den Ferien? Na, ich helfe im Restaurant. Aber doch sicher nicht den ganzen Tag. Wie wär's, wenn du mal was mit uns unternimmst? Das wäre toll. Meiling, du solltest unsere Gäste nicht so lange warten lassen. Ich habe mich nur kurz mit ihnen unterhalten. Nimm ihre Bestellung auf und gib sie dem Küchenchef weiter. Dann kannst du dich weiter mit ihnen unterhalten, wenn du möchtest. Tut mir leid. Also, was hättet ihr denn gern? Ich äh, nehme den kantonesischen Fisch, bitte. Ich auch. Und wir nehmen Ente, okay? Ja, dann sage ich in der Küche Bescheid. Lass nur, mein Kind, ich mache das. Unterhalte du dich noch ein wenig mit deinen neuen Freunden. Es ist ja sonst nicht viel los. Ach, danke, Vater. Schon gut. Willst du dich nicht für einen Moment zu uns setzen? Gern, wenn es euch nicht stört. Gar nicht. <lacht> Seit wann bist du denn in Twin Oaks? Seit ungefähr zwei Wochen. Meine Eltern haben das Restaurant gerade erst eröffnet. Aha, ist hier deswegen so wenig los? Weil die Leute euren Laden noch nicht kennen? Nein, wir haben eigentlich gut zu tun. Ihr seid nur schon sehr früh hier, es ist ja erst sechs. Naja. Die meisten Gäste kommen zum Mittagessen, also zwischen zwölf und drei. Aha. Oder zum Abendessen. Und dann meist erst um sieben. Mhm. Ja, deswegen schließen wir zwischen drei und sechs Uhr. Na, da hatten wir Glück, dass wir nicht früher hungrig geworden sind. <lacht> <lacht> hm. Ganz ruhig, Timmy, ich hab doch versprochen, dass du keinen Lärm machst. Brav jetzt. Scheinst so, als hätte noch jemand früh Hunger bekommen. So, na dann will ich mal meine Pflicht tun. Ähm, Warte mal, Melling, der Mann, der gerade da reingekommen ist, ähm, unterhält sich mit deinem Vater. Meine Güte, dein Vater wird ja ganz blass und sieht total erschrocken aus. Timmy, Schluss jetzt. Lass uns mal nachsehen, was da los ist. Mhm. Überlegen Sie es sich gut, Mr. Wang. Ich kann es nicht. Wir haben doch nicht. Ich komme bald wieder. Ja, wer war das, Vater? Meiling. Sie haben etwas fallen lassen, Mister. Äh, Wang. Mein Familienname ist Wang. Lass mich mal sehen, das sieht ja lustig aus. Eine kleine Figur. Eine goldene Schlange, nicht? Mhm. Was hast du denn, Timmy? Ich. Äh ich muss jetzt in die Küche. Geht ihr nur zu eurem Platz zurück und kümmert euch nicht weiter darum. Fühlen Sie sich nicht wohl, Mr. Wang? Nee. Wer war der Mann, Vater? Niemand. Wollte sich nur nach unseren Öffnungszeiten erkundigen. Und jetzt entschuldigt mich. Das war ja merkwürdig. Hast du diesen Mann schon mal gesehen, Meiling? Nein, aber er hat sich nicht benommen, als wollte er sich nach Öffnungszeiten erkundigen, oder? Nein, Nein. es sah eher nach einem Streit aus. Ach, ja? Ich glaube, euer Essen ist fertig. Setzt euch, ich bringe es euch gleich. Oh, danke. Ja. Ja, dann wollen wir mal. Das oh, ist ja. nett. So. Danke, das, das ist Ja. Sieht toll aus. Mm, das duftet. Ja. Ja. Oh, richtig Horror. Hunger, ja. ja. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. schön. Mm. Während die Freunde das leckere Essen im Lotosgarten verschmausten, füllte sich das Restaurant allmählich. Mei Ling hatte nun keine Zeit mehr zum Plaudern. Doch bevor die Freunde das Restaurant verließen, luden sie Mei Ling zu einem Tag auf der Felseninsel ein. Schon am nächsten Tag tollten sie fröhlich über die Insel, badeten und amüsierten sich. Aber plötzlich sah George, wie Meling ihre Sachen zusammenpackte. Äh, Manu, Meiling, willst du schon weg? Von wollen kann keine Rede sein, aber ich muss leider. Meine Eltern brauchen mich heute. Zwei unserer okay. Aushilfen sind krank geworden. Ja, und der Küchenchef hat sich die Hand verknickt und braucht ebenfalls Hilfe. Und das ist ja wirklich ein Pech. Ja. Seine Eltern sind bestimmt ganz schön im Stress. Nicht nur das. Sie haben sich gestern Abend gestritten. Wie noch nie zuvor. Ich weiß gar nicht, was los ist. Und das Pech mit dem Personal. Ja, und heute Abend kommt eine große Gruppe von Leuten zum Essen. Hm. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Äh, vielleicht können wir helfen. Ihr? Ja. Ist das euer Ernst? Klar, warum denn nicht? Wenn ich wieder so ein leckeres Essen kriege, dann spiele ich gern für einen Abend den Hilfskoch. Klar machen wir das. Los, Leute, lasst uns gehen. Auch mhm. in den Lotusgarten. <lacht> das ist wirklich unheimlich lieb von euch. Eine Stunde später kamen die Kinder im Lotusgarten an. Das Restaurant war noch geschlossen und Mr. Wang war auch noch nicht da. So, komm rein. Oh, ist schon fünf. Du schon ja, so spät? wir haben nicht mehr viel Zeit. Timmy, was ist denn? Na, lauf! Lauf zur Küche. Da, da, da darf er nicht hinein. Die Tiere sind in der Küche nicht erlaubt. Leute, hm. ich hier nicht irgendwas? Ziemlich brenzlig? Die Küche! Irgendwas brennt in der Küche! Nein. da ah, oh steht in Flammen? Julian! Der Feuerlöscher hängt da drüben an der Wand! Ja, ich hole ihn! Aus dem Weg! Ah. Nun, lass Zeit, Willing. Was ist hier los? Vater, wir kamen gerade zurück. Da hat der Herd gebrannt. Er hat es getan. Was meinst du? Wer hat was getan? Wie? Ach, gar nichts, mein Kind. Ist schon gut. Funktioniert der Herd noch? Ich fürchte, nein. Oh, das ist eine Katastrophe. Und heute Abend haben wir dieses Geschäftsessen. Nein, haben wir nicht. Was? Die Gruppe hat den Termin für das Essen auf morgen verschoben. Und das ist ja Glück im Unglück, würde ich sagen. Äh, wollen Sie das Restaurant heute Abend überhaupt öffnen? Das werde ich wohl nicht können. Hm. Wir müssen die Küche erstmal wieder sauber bekommen. So können wir hier ja nicht arbeiten. Ja. Dieser Löschschaum ist ganz schön klebrig und ich will keinen Ärger mit den Behörden. Die verstehen im Hinblick auf Hygiene gar keinen Spaß. Und ich selbst finde, wer eine Küche nicht sauber halten kann, sollte kein Restaurant führen. Da haben Sie ganz recht. Wir helfen Ihnen beim Machen. Ja. ja, schließlich habe ich ja diese Schweinerei hier angerichtet. Okay. Du warst das? <lacht> er macht Witze, Vater. <lacht> Wenn er nicht so schnell mit dem Feuerlöscher gewesen wäre, hätte es ja einen größeren Schaden gegeben. Ich danke dir, mein Junge. Und euch anderen danke ich auch für eure Hilfe. <lacht> Na, dann krempeln wir doch mal die Ärmel hoch, oder? Hier, Julian, trag mal den Feuerlöscher raus, der ist ja völlig verdreckt. Okay. <lacht> Was ist denn das hier? – Was hast du da, Dick? Äh, – So eine kleine Figur. Etwas zusammengeschmolzen, aber sieht fast aus wie eine Schlange. <lacht> – Zeig her! Äh, – Hier! Hey, Leute! Mhm. Seht mal, da auf der anderen Straßenseite steigt ein Mann ins Auto. – Ist das nicht der Mann, der gestern Abend hier im Restaurant war? – Ja! Ja, das ist er! Ich ja, doch bleibt mir keine Wahl. Was haben Sie gesagt? Ach, gar nichts. Macht euch keine Sorgen. Hier, Dick, kannst Hä? du bitte die verdorbenen Lebensmittel in die Mülltonne bringen? Na klar, geben Sie her. Hört mal, Kinder. Ich mag ja eure Hilfsbereitschaft kaum noch weiter ausnutzen, aber könntet ihr uns vielleicht auch morgen ein bisschen behilflich sein? Meiling hat uns schon von ihren Personalproblemen und dem großen Geschäftsessen berichtet. Wir helfen natürlich gern. Das ist wirklich unsere Rettung, vielen Dank. <lacht> Selbstverständlich zahle ich euch auch einen Aushilfslohn. Ein Taschengeld können wir immer gebrauchen. Schön, dann ist das also abgemacht. Ja, alles, alles geregelt. Gut, bis morgen. Jetzt machen wir aber die Küche richtig sauber, oder? Ja, gib mal den Lappen. Als die fünf Freunde am nächsten Nachmittag mit ihren Rädern nach Twin Oaks fuhren, überholte sie mit quietschenden Reifen einen Sportwagen. Er fuhr so nah an ihnen vorbei, dass er Julian fast vom Rad riss. Hey, hey, Sie! Können Sie nicht aufpassen? Der Rüpel, der hätte dich fast vom Rad gefehlt. So ein Verkehrsraudi, das gibt's ja wohl nicht. Blöde Angebe, habt ihr diese fette Kiste gesehen? Solche oh. Autos sieht man nicht oft bei uns. Weil bei uns keine Leute mhm. wohnen, die es nötig haben, solche Angeberkisten zu fahren. Mhm. Bist du okay, Julian? G ja, geht schon. Und bei euch? Ist bei euch alles in Ordnung? Ich, ich habe hab zwar fast einen Herzinfarkt gekriegt, aber sonst ist alles okay. <lacht> hey, seht mal, da Form. Der Kerl packt vor der kleinen Pension von Mrs. Whittaker. Mhm. Sollen wir uns diesen Angeber mal vornehmen? Oh, ja. ja, klar. Dem sagen wir mal richtig die Meinung. Los, komm. Ja. So, da wären wir. Leute, wir gehen rein und fragen mal nach dem Fahrer. Aha. Hey! Mhm. Nicht so stürmisch. Entschuldigung, Mist, aber wir haben es eilig. Kein Grund, die Leute umzurempeln. Tut uns leid. Hallo Kinder. Hallo. Hallo. Was kann ich für euch tun? Ähm, wohnt ähm, ihr der Fahrer von diesem schicken Auto da draußen? Welches Auto? Ja, das ist da draußen. So dieser Sportwagen. Ja. Ach das? Ja. Ja, das gehört Mr. Grayson. Der wohnt seit ein paar Tagen hier. Warum? Der hat uns eben auf der Landstraße fast umgefahren. Ja, Wir würden ihn gern mal sprechen. Tut mir leid. Aber er hat gesagt, er will nicht gestört werden. Ja, das habe ich eben auch der Dame gesagt, die sich nach ihm erkundigt hat. Die Dame, die gerade aus dem Haus gegangen ist? Die hat sich nach ihm erkundigt? Ja. Wieso? Was haben Sie ihr denn gesagt? Na, nichts Besonderes. Nur, dass er erst seit vorgestern hier ist. Warum wollt ihr das denn wissen? Wir wollten eben nur wissen, wer uns da fast ins Jenseits befördert hätte. Na, so schlimm wird's nicht gewesen sein. Ihr seht ja noch ganz munter aus. Moment, bitte. Pension Viteka. Ja. Kommt, Leute, Mailing wartet auf Ihre Hilfskräfte. Naja, ja, schon gut. Moment, bitte. Ich werde Mr. Grayson ans Herz legen, ein bisschen vorsichtiger zu fahren. ja? Tun Sie das, Mrs. Ja. Whittaker, und entschuldigen Sie die Störung. Keine Ursache. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Kinder. Hören Sie bitte. Ja, also es wäre eine Möglichkeit, nächste Woche... Ja, auf Wiederhören. Die fünf Freunde kamen mit deutlich gedämpfter Laune im Lotusgarten an. Doch bald hatten sie keine Zeit mehr, an den Verkehrsraudi zu denken, denn sie waren voll auf damit beschäftigt, Gemüse zu schneiden und Tische zu decken. Kurz nach sechs hörten George und N. das Windspiel an der Eingangstür. Guten Abend, meine Dame. Möchten Sie einen Tisch? Nein, danke, Mr. Wang. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie. Fragen? Was für Fragen? Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Das ist meine Frau. Ich bin Miss Simmons, Versicherungsagentin und möchte gern den Schaden in Ihrer Küche abschätzen, ah. damit wir wissen, welche Schäden wir übernehmen müssen und können. Ja, ich, ich verstehe. Bitte kommen Sie doch mit in die Küche. Also, Mr. Wang, äh, wie hat sich das Unglück ereignet? Das weiß ich leider nicht genau. Meine Tochter kam gerade heim und roch etwas Brenzliges aus der Küche. Ja, genau. Aber wie es passieren konnte, ist mir leider völlig unklar. Haben Sie jemanden in der Nähe des Tatortes gesehen? Tatort? Wie meinen Sie das? War doch nur ein Küchenfeuer. Ja, ja, natürlich. Ich äh, meinte am Unglücksort. Nein, ich habe niemanden gesehen. Und Sie, Mrs. Wang? Ich war leider am Nachmittag noch nicht im Restaurant. Aber Vater, da ja, war Ja, doch da war eine Gasleitung, die vielleicht nicht mehr ganz in Ordnung war. Ah ja, und Ihnen ist sonst nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Hatten Sie Gäste, die Ihnen unbekannt waren? Wir waren hier. Werden wir jetzt verhaftet? Du brauchst dich gar nicht so aufzuspielen. Um wie viel Uhr war das genau? Es war genau fünf Die Standuhr schlug gerade, als wir reinkamen. Und da brannte der Herd bereits. Ja, ich habe sofort den Feuerlöscher genommen und gelöscht. War die Haustür abgeschlossen? Natürlich war sie das. Hören Sie, es klingt bei Ihnen so, als sei der Brand absichtlich gelegt worden. Nun, das ist immerhin eine Möglichkeit, nicht wahr? Das werde ich noch untersuchen. Sie müssen jetzt gehen, Miss. Heute Abend kommt eine große Gesellschaft zum Essen und wir haben noch sehr viel zu tun. Na schön, Mr. Wang. Aber ich werde mich hier noch einmal umsehen müssen. Ich komme morgen wieder. So, Kinder, wir müssen uns beeilen. Ist das Gemüse fertig, die Tische alle gedeckt? Ja. Mei Ling, hast du die Servietten gefaltet? Noch nicht. Also noch einmal, Kinder. Hier sind die Suppenschalen mhm. und das hier sind die Dessertteller. Okay. Fangt ihr schon mal an. Ich muss noch schnell was im Kühlraum überprüfen. Kein Problem. Das werden unsere Gäste sein. Hey! Meine Hier! Das ist nicht die arme Gesellschaft. Das ist der Typ von Neulich. Er scheint auf deinen Vater einzureden, Mailing. Ich will hören, was der Typ sagt. Wir auch. Ja. Los! Ich warne sie. Ich werde es nicht tun. Hey, sie! Was wollen Sie von meinem Vater? Halt dich da raus, Kleine. Das geht dich nichts an. Bis übermorgen wangen, oder? Was hat er denn das zu bedeuten, Vater? Gar nichts, Mailing. Falte die Servietten. Die sind schon fertig. Und was ist da auf dem Tisch? Diese Figur, die kennen wir doch schon. Eine goldene Schlange. Haltet euch bitte aus dieser Sache raus, verstanden? Ja. Unsere Gäste müssen gleich hier sein. Oh, da kommen sie ja schon. Ab mit <lacht> euch in die Küche. Aha. Ja, ganz gut. Ja. Wie, wie, wie ja, Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Lotusgarten. Bitte nehmen Sie doch hier Platz. Sie bekommen gleich ein Apperitiv natürlich auf Kosten des Hauses. Ah, oh, danke schön. Das ist aber angenehm sehr nett. Klasse. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Vergiss es. Wir sind als Aushilfskellner hier, nicht als Detektive, okay? Ja, ja schon gut. So, kommt. Wir müssen den Leuten ihre Getränke bringen. Mhm. Na, los. Unermüdlich liefen die Freunde an diesem Abend hin und her, brachten Speisen und räumten Geschirr ab. Ihre Hochachtung für den Kellnerberuf stieg erheblich. Trotz einiger Missgeschicke wurde es aber ein sehr erfolgreicher Abend. Zurück im Felsenhaus sanken sie erschöpft in ihre Betten. Nur George konnte nicht schlafen. Sie wälzte sich eine Weile im Bett hin und her. Dann beschloss sie, sich in der Küche eine warme Honigmilch zu machen. George! Julian, Herr Gott, was machst du denn? Hast du mich erschreckt? Ja, entschuldige, das wollte ich nicht. Ich konnte nur nicht schlafen. Ist ja schon gut. Naja, ich auch nicht. Mir geht dieser Typ von heute Abend nicht aus dem Sinn, weißt du? Ja, ja, geht mir genauso. Der hat irgendwie Dreck am Stecken. Darauf wette ich. Ja, er wirkt ziemlich gruselig, nicht? Und diese goldene Schlange... Jetzt weiß ich, was mit ihm los ist. Ja, was denn? Der Typ hat das Feuer gelegt. Was? Ja, ja. Wie kommst du denn darauf? Ja, weißt du nicht mehr? Dick hat in dem verkohlten Herd doch auch eine Schlangenfigur gefunden. Und du meinst, sie hat dieser ja, ja, Typ ja. verloren? Oder dort deponiert, damit man weiß, wer es war? Ach Quatsch, Julian. Wer legt denn ein Feuer und hinterlässt quasi eine Visitenkarte? Da kann er doch gleich die Polizei rufen. Ist doch Blödsinn? Die ihm dann aber vermutlich nichts nachweisen könnte. Was, wenn das Feuer nur eine Art Warnung war? Eine Warnung? Ja. Wovor denn? Ja, ich weiß nicht, aber wer einmal Feuer legt, der tut es vielleicht auch ein zweites Mal. Hm. Vielleicht sollten wir zum Restaurant zurückfahren und es beobachten. Was meinst oh, du? Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Ich kann nicht schlafen, du kannst nicht schlafen. Ja, Dann können wir ebenso gut nach Twin Oaks fahren. Also, schön. Ich zieh mir nur schnell was an. Okay, ich auch. Also bis gleich. Kurz darauf waren Julian und George auf dem Weg nach Twin Oaks, begleitet von Timmy, der sich einen mitternächtlichen Ausflug nicht entgehen lassen wollte. Sie bogen gerade in die Straße ein, in der der Lotusgarten lag, als sie sahen, dass sich jemand am Restaurant zu schaffen machte. ist denn? Da ist doch äh, jemand. Der Typ da. Der hat was in der Hand. Äh, äh, das ist ein Benzinkanister. Der Kerl will schon wieder zündeln. Hey, Sie Hören Sie sofort auf! Er läuft vom Restaurant weg. Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Vorsicht, George! Er kommt auf uns zu gerade! Ah! <lacht> – George, ist dir was passiert? – Geht schon. Ist dir was aufgefallen? Das war dasselbe Auto, was uns neulich fast umgefahren ja. hat, weißt du? – Dann wissen wir ja jetzt, wo wir den Brandstifter finden. – In Mrs. Whittakers Pension. – Allerdings. – Hey, Julian, sieh mal da drüben, da läuft auch …– Die Versicherungsagentin. Miss Simmons heißt sie, glaube ich. Hey, warten Sie! Weg ist sie. Was hatte die wohl mitten in der Nacht hier zu suchen? Keine Ahnung, aber das bedeutet nichts Gutes. Glaube ich auch. Erst erkundigt sie sich in der Pension nach dem Brandstifter und jetzt taucht sie mit ihm zusammen hier auf? Ja, glaubst du, die beiden stecken unter einer Decke? Schon möglich. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat die Dame neulich eigentlich ziemlich komische Fragen gestellt. Du hast recht. Beziehungsweise nicht gestellt. Sie hat nicht einmal danach gefragt, was eigentlich zerstört wurde und was es wert war. Sie wollte eigentlich nur wissen, ob es Brandstiftung war. Ganz genau. Und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir fahren erstmal nach Hause. Heute Nacht wird dieser Typ es sicher nicht noch einmal versuchen. Gut. Und morgen kommen wir wieder und erzählen Mei Ling und ihrer Familie alles, ja, okay? Ja. Die müssen unbedingt die Polizei vorstellen. Einverstanden. Ja Komm jetzt, ich bin allmählich doch müde und es ist noch ein langer Weg nach Hause. Du hast recht. Beim Frühstück am nächsten Tag erzählten die beiden N und Dick von ihren nächtlichen Erlebnissen. Und schon bald brachen die fünf Freunde auf, um Mei Ling und ihrer Familie von ihrem Verdacht zu berichten. Doch als sie den Lotusgarten betraten, erwartete sie eine Überraschung. Guten Morgen, Mr. Wang. Wie? Was? Oh, guten Morgen, Kinder. Oh, guten Morgen, kommt herein. Oh. Ja rein. Hallo, guten Morgen. Wer ist denn dieser Herr, Mr. Wang? Mein Name ist George Harris von der Versicherung. Ich bin wegen des Küchenfeuers von neulich hier, um den Schaden abzuschätzen. Ein Versicherungsagent? Aber Miss Simmons war doch schon hier. Ä – Wer ist Miss Simmons? – Na, die Versicherungsagentin. <lacht> – Nein, ich bin der Versicherungsagent. – Tja, dann stellt sich ja wohl die Frage, wer Miss Simmons ist. – Mr. Wang, wir müssen Ihnen etwas erzählen. – Hat das nicht Zeit bis nachher, Josh. Nein, es ist wirklich wichtig. Wir glauben nämlich …– Guten Morgen allerseits! Okay. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen, Mr. Wang. – Aber … Das verstehe ich nicht. Es geht um versicherungstechnische Angelegenheiten. So. Darf ich Ihnen Ihren Kollegen Mr. Harris vorstellen? Er arbeitet ebenfalls für die Versicherung. Ja, Harris von der Southern Coast Insurance. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Versicherung offenbar zwei Vertreter jeher schickt? Äh. Ich, äh, die Versich... Ähm, äh, ich verstehe nicht ganz, Miss Simmons... Sie arbeiten ebenfalls für die Southern Coast Insurance Company? Kann ich Sie bitte kurz unter vier Augen sprechen, Mr. Harris? Ähm, ja nun, sicher doch. Was hat das alles nur zu bedeuten? Wir glauben, dass Miss Simmons ein falsches Spiel treibt, Mr. Wang. Ähm, warten Sie, ich helfe Ihnen mit den Stühlen. Simmons und Harris stehen da draußen und reden. Ach, wäre interessant zu hören, was die sich zu sagen haben, oder? Mhm. Da sind sie, in der Küche ist er denn? Ja. Es ist jedenfalls ein schwerer Fehler und sie verschwinden jetzt augenblicklich von hier, oder? Sie bekommen eine Menge Ärger, verstanden? Ich hatte ja keine Ahnung Mr. Harris, haben Sie schon einmal von der goldenen Schlange gehört? Nein, hört sich gefährlich an Ist er auch, glauben Sie mir. Sie würden ihm nicht in die Quere kommen wollen, also schieben Sie ab und stellen Sie Ihre Fragen später. Wenn Sie es sagen, ich mische mich da nicht ein. Ich, ich bin ja nicht lebensmüde. Das ist auch besser so. Die hat ihm doch glatt gedroht. Einfach so. Julian und George hatten recht. Die Frau steht in dieser Sache mit drin. Und was machen wir jetzt? Komm, wir gehen rein und erzählen es den anderen. Kann ich kann nicht glauben, dass er es wieder versucht hat. Willst du uns nicht endlich erzählen, was los ist, Vater? Ja, der Mann, er nennt sich die Goldene Schlange, versucht mich zu erpressen. Was? Er wollte Geld verdienen, damit er das Restaurant in Ruhe lässt. Ja. Er hat gesagt, wenn ich nicht bis morgen zahle, dann lässt er das Restaurant in Flammen aufgehen. Und wenn ich zur Polizei gehe, dann würde dasselbe passieren. Ach. Wir hatten schon Gerüchte gehört, dass es anderen Restaurants an der Südküste auch so geht. Aber ich hätte nie gedacht... ...dass es im friedlichen Twin Oaks auch passieren könnte. Ich auch nicht. Aber die Polizei könnte die vielleicht... Die Polizei könnte vielleicht was? Einen Nachtwächter abstellen, der jede Nacht auf mein Restaurant aufpasst? Ja. Nein, das würde sie nicht tun. Erpressung ist ein Verbrechen. Wenn Sie den Mann anzeigen... Dann müsste ich erst mal beweisen, dass er mich erpresst hat. Mhm. Wie soll ich das machen? Mir bleibt nur eines übrig. Ich... Muss zahlen. Aber... Ich, ich weiß nur nicht, wovon. Ja, der Laden fängt gerade erst an, Geld einzubringen. Aber wenn wir einmal zahlen, dann zahlen wir für den Rest unseres Lebens. Uns wird schon noch eine Lösung einfallen, Mr. Wang. Aber... Ihr geht nicht zur Polizei, bitte. Vorläufig nicht. Aber wenn noch einmal etwas passiert, dann werden Sie die Polizei einschalten müssen. Schon wegen der Versicherung. Ich werde ja. darüber nachdenken. Ja. Sollen wir Ihnen heute wieder in der Küche helfen? Nein, Kinder, danke. Aber ihr sollt nicht eure Fähigkeiten in meiner küche verbringen ja. ihr und Mailing solltet euch heute ein bisschen amüsieren und auf andere gedanken kommen andere gedanken Ha! Ja. Mit uns, wir brauchen einen plan also los kinder ich muss mich jetzt um das mittagessen kümmern ja also gut vater Jimmy, wir kommen Kaum waren sie aus der Tür, da erzählten die Freunde mei Ling, dass der Mann, der sich Goldene Schlange nannte, in der Pension Whittaker wohnte. Anne und Dick fügten hinzu, dass Miss Simmons möglicherweise seine Komplizin sei. Gemeinsam beschlossen die Kinder, zusammen mit Timmy der Pension einen Besuch abzustatten. Seht ihr? Das blöde port steht vor der Tür. Und was tun wir jetzt? Ihr wollt doch diesem Typen nicht ernsthaft auf die Bude rücken. Warum nicht? Wenn wir ihm sagen, was wir wissen, dann lässt er deinen Vater vielleicht in Ruhe. Oder er lässt uns verschwinden. Wir sind lästige Zeugen. Ausnahmsweise hat er mal recht. Wir sollten uns nicht direkt mit ihm anlegen. Was ist denn, Timmy? Da drüben, George. In dem unauffälligen schwarzen Auto. Da sitzt doch die Simmons und guckt hier rüber. Ja, der will ich was erzählen. Die ist ja so ein falscher 50er. George, nicht! Halt, halt ihn hier! hier, ja, George! und nee, ihr unverschämten Gören. Warten Sie, warten Sie etwa auf Ihren Komplizen? Was? George, lass es gut sein. Wir wissen genau, was Sie im Schilde finden. Sie und Ihr feiner Freund erpressen Mr. Wang, aber das lassen wir nicht länger zu. Lassen Sie meinen Vater in Ruhe. Wir haben kein Geld. Was zum Teufel habt ihr euch da einzumischen? Ihr verschwindet jetzt auf der Stelle oder es passiert was. Ist das klar? George, sei doch vernünftig. Wir haben ein Auge auf Sie. Verlassen Sie sich darauf. George! Ja, Na, irgendwer muss doch was tun. Aber doch nicht so plump. Wir müssen die austricksen. Und wie? Wir halten heute Nacht nochmal vor dem Lotusgartenwache. Mhm. Wenn wir Glück haben, versuchen die nochmal, den Laden anzuzünden. Und dann erwischen wir sie auf frischer Tat und können sie anzeigen. Aber dank George ist die Simmons doch jetzt gewarnt. Ja. So blöd werden die nicht sein. Vielleicht ja doch. Ein paar Kinder nimmt doch keiner ernst. Ja. ja, das ist ein guter Plan. Ich bin dabei. Abgemacht. Wir treffen uns heute Abend vor dem Lotusgarten und machen dem Spuk hoffentlich ein Ende. Ja, ja, das hoffe ich auch. In dieser Nacht schlichen sich die fünf Freunde aus dem Felsenhaus und radelten nach Twin Oaks. Mei Ling erwartete sie und ließ sie durch die Hintertür in die Küche. Im Dunkeln warteten sie geduldig, ob sich draußen etwas tat. Wer sind Sie? Nina Simmons, Scotland Yard. Ich verhafte Sie wegen Brandstiftung und Erpressung. Das glaube ich kaum. Leslie, Monty. Ja, Miss Simmons braucht euch. Schafft sie weg. Nein, das dürfen Sie nicht, das ist gemein. Wo kommt der Gürn denn auf einmal alle her? Monty! Schaff mir diesen Köter vom Hals! Lassen Sie meinen Hund in Ruhe! Los, Julian! Ja. Los, ja, auf, auf ihn! Monty! Hierher! Schnapp dir die Jungs! Ja, ah, nein! Habt die beiden, Boss! Lassen Sie mich los! Sperr sie ein! der der Küche ist ein Keller! George! Polizei, schnell! Sie können euch doch nicht alleine lassen! Ihr seid ja. unsere einzige Chance! Ja. Los, haut ab! Was ist hier los? Schön brav. Oder Ihrer Tochter passiert etwas? Was wollen Sie? Ich gebe Ihnen alles Geld, das ich im Haus habe. Na bitte! Geht doch! Äh. Wenn Sie gleich einsichtig gewesen wären, dann hätten wir uns Ärger erspart. Los, ein bisschen plötzlich! Ihr zweier gehen jetzt ins Haus und holen das Geld. Oder überlassen Sie die Finanzen Ihrer Frau. Meine Frau ist nicht da. Sie ist nach London gefahren. Ich, ich gehe mit Ihnen und hole das Geld aus dem Safe. Na los, Väterchen. Ein bisschen zackig. Bitte tun Sie den Kindern nichts. <lacht> Keine Angst. Wir sorgen für die Kleinen. Was machen wir jetzt, Boss? Die beiden Mädchen sind entwischt. Die werden die Bullen verständigen die drei gehören und die Scotland Yard Agenten in den Keller. Ich gehe mit dem Chinesen ins Haus und hole das Geld. Okay, und, und dann? Ja. Wenn ihr die Göhren und die Frau eingesperrt habt, legt Feuer. Bis die Polizei hier ist, sind alle Spuren beseitigt. Aber, aber Bosch, das heißt ja... Das heißt, wir müssen unliebsame Zeugen beseitigen. Oder wollt ihr etwa in den Knast? Nee, natürlich nicht. Nein. also. Ich bringe die beiden Jungs in den Keller, Bosch. Ich komm. nehme die kleine Chinesin. Aua! Los jetzt, Schlitzauge. Wo ist der Safe? Die beiden Komplizen schleppten Julian dick und Mei Ling in den Keller, ebenso die immer noch bewusstlose Nina Simmons. Mit einem lauten Krachen schlug die Kellertür zu. Erstmal sollten wir versuchen, Miss Simmons wieder zu Bewusstsein zu bringen. Hm. Miss Simmons? Hey, Miss Simmons, können Sie mich hören? Hier, Dick, hm? mein Taschentuch. Ich habe es dort in der Pfütze feucht gemacht. Tropf hier ein paar Wassertropfen ins Gesicht. Gute Idee, danke. Miss Simmons! Miss Simmons, wachen Sie auf! Was ist passiert? Sie sind niedergeschlagen worden. Oh, nein. Wo sind wir hier? Im Keller unter der Küche. Ach, es ist alles schiefgegangen. Oben nimmt jetzt Grayson, meinem Vater, das Geld ab. Und die anderen wollen dann Feuer legen. Ich habe versagt. George und Anne konnten entkommen. Die verständigen in diesem Moment die Polizei. Wir werden also nicht lange hier warten müssen, okay? okay. Wenn ihr euch nicht eingemischt hättet, wäre der Verbrecher schon lange hinter Schloss und Riegel. Ich wollte Grayson schon neulich Nacht verhaften, aber da habt ihr Kinder mir ja dazwischen gefunkt. Na, das konnten wir ja nicht wissen, oder? So wie Sie sich benommen haben, dachten wir, Sie wären die Komplizin der goldenen Schlange. Ja. Äh, wieso haben Sie behauptet, Versicherungsagentin zu sein? Das war meine Tarnung, während ich hinter dem Verbrecher her war. Eigentlich war mit der Versicherung abgesprochen, dass Sie ein paar Tage warten, bis Sie Ihren echten Vertreter schicken. Mhm. Aber irgendwas ist da schiefgelaufen. Deswegen seid ihr Kinder mir auf die Schlüche gekommen, richtig? Ja, richtig. Hm. Wir haben nur gemerkt, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, aber wir konnten ja nicht wissen, wer sie wirklich sind. Sie waren so, sie waren so barsch und da... Natürlich war ich abweisend zu euch. Ich wollte einfach, dass ihr euch aus dieser Sache heraushaltet. Die Bande um die goldene Schlange bedroht und erpresst seit geraumer Zeit einige Restaurants an der Südküste. Mhm. Mein Kollege und ich sind Grayson schon seit Wochen auf der Spur. Leute, mhm. hier riecht es irgendwie brenzlig. Oh, das knistert. Wenn die das Haus jetzt angezündet haben... Wir müssen hier unbedingt raus, sonst verbrennen wir! Wer ist da? Hey, Mina! Ach, Monty! Wir haben jetzt endlich, was wir brauchen! Inzwischen waren George und Timmy ins Dorf gerast, um die Polizei zu verständigen. Innen hatte er sich im Gebüsch versteckt, weil sie ihre Brüder nicht allein lassen wollte. Hilflos musste sie mit ansehen, wie die Verbrecher um das Haus herum Benzinkanister ausleerten und dann Feuer legten. Als das Auto mit den Gangstern quietschend davonfuhr, verließ N. ihr Versteck und rannte auf das brennende Haus zu. Mr. Wang! Wer <lacht> ist da? Ich bin N. Das Haus brennt! Ich weiß. Ich bin gerade noch rechtzeitig herausgekommen. ich Der Gangster hatte mich niedergeschlagen. Wo ist mailing und die anderen Kinder? Die sind im Keller. Wir müssen sie da rausholen. Die Türen brennen schon. Da kommen wir nicht mehr durch. Wir müssen. Die Feuerwehr kommt. Meine Tochter ist noch da drin. Und meine Brüder, sie verbrennen. Anne, ja. ähm, Wo sind die anderen? Sie sind im Keller eingesperrt. Hallo? Hallo? Können sie im Keller noch jemanden retten? Wir können es versuchen, aber ich fürchte, Männer, da sind noch Leute unten im Keller. Julian! Julian! Tick! Ann! Ähm, George! Wir sind gerade noch rechtzeitig rausgekommen. Wo ist Meling? Ich bin hier, Vater. Mein Kind. Ist alles in Ordnung? Ja. Wir dachten schon, ihr Bett... Unser schönes Restaurant. Was soll ich jetzt aus uns werden? Das wird bestimmt die Versicherung übernehmen, Mr. Wang. Ich werde gleich morgen mit Mr. Harris reden. Er ist ja sowieso noch im Dorf. Vielen Dank, Miss Simpson. Und für die nächsten Tage können Sie und Ihre Familie bei uns im Felsenhaus wohnen, Mr. Wang. Das ist ja sehr freundlich von dir. Vielen Dank. Die goldene Schlange wird niemanden mehr beißen, Mr. Wang. Bestimmt nicht. Wir haben genug Beweise gegen die Bande. Wir? Was soll denn das heißen? Sie gehören doch selbst dazu. <lacht> Nein, tut er nicht. Dies ist mein Kollege Robert McAllister, alias Monty. Er wurde in die Bande eingeschleust, um Beweise gegen sie zu sammeln. Ja, und er war es auch, der uns aus dem Keller rausgeholt hat, bevor alles in Flammen aufging. Natürlich war er es auch, der uns überhaupt erst eingesperrt hat. Tut mir leid, Jungs. Aber ich musste meine Rolle so lange weiterspielen, bis ich mit eigenen Augen gesehen hatte, dass Grayson einen Brand legt. Ich bin jedenfalls froh, dass Sie ihnen geholfen haben. Ja, wir auch nicht, Jimmy. <lacht> Am nächsten Tag saßen alle zusammen im Felsenhaus beim Mittagessen. Fanny und Quentin waren wieder im Krankenhaus, um Quentins Hand behandeln zu lassen. Mr. Wang hatte höchstpersönlich gekocht, um sich für die Hilfe zu bedanken. Warum nannte Grayson sich überhaupt goldene Schlange? Hm, weil er eine goldene Schlange auf seinem Arm tätowiert hat. Aha. Hm. Das hat er sich bei seinem letzten Aufenthalt im Gefängnis machen lassen. Also in China bringen Drachen und Schlangen eigentlich Glück. Die Schlange wird Mr. Grayson kein Glück mehr bringen. Darauf kannst du wetten. <lacht> mein Kollege Robert ist schon in London und bereitet die Beweisaufnahme für die Verhandlung vor. <lacht> Leute, wir sind alle noch am Leben. Das ist alles Glück, worauf es mir im Moment ankommt. <lacht> und die Versicherung wird uns hoffentlich genug zahlen, um ein neues Restaurant eröffnen zu können. Das will ich auch hoffen. Auf ihr leckeres Essen möchte ich nämlich nicht mehr verzichten, Mr. Wang. Das hast du nett gesagt, George. Und so wahr. Sie sind ein Meisterkoch, Mr. Wang. W Und? Wissen Sie schon, wie Sie das neue Restaurant nennen wollen? Wird es wieder Lotusgarten heißen? Vielleicht sollten wir es Goldene Schlange nennen. Was? Nach allem, was wir mit diesem Grayson durchgemacht haben? Das würde euch doch immer an den Erpresser erinnern. Also mich würde es daran erinnern, was für ein Glück es ist, so gute Freunde zu haben. Du <lacht> hast ja. recht, Meli.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 love you no